a oh.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 E lusim Allahu nëzë a zëvo gjellë që në jabë të mirën këtë botë dhe shpërblimin botën tjetër, si kur që e lusim të madhin zatë që në ruan nga gjdo të keqe, pavarësisht a vijen këto të këqian nga vete tona, apo në rëzikojnë nga jashtë. <clears throat> dëshmaj se nuk me litanë të adhruat me të drejt askush pas Allahu të a zëvo gjellë, dhe dëshmaj se Muhamedi sallallahu alësallem është rabë dhe i dërguar i ti, vlasë të nderuar njerëzit jetë në jetën e kësaj bote për gatjetës së tyre shoqërohen me dëshira të ndryshme dhe gjitha këto dëshira nënkuptojnë realizimin e disa qëllimeve të ndryshme që ata i synojnë sa më i kristalizuar, sa më i qartë që është qëllimi, ka hija nisur aq më fort bëhet dëshira për ta realizuar Dhe pastaj, aqë më tepër, grumbullohen motive dhe stimulime për të vazhdu dheri në realzimin e qëlimit. Dhe në nën tjetër, sama i mjegulluar të është qëlimit, atëherë e filan me mjegullimin e qëlimit të zbehet edhe dëshira. E pastaj me zbejen e dëshires, filojnë të dalin e shesh arsutimet të ndryshme që reflektojnë për një pamunësi të realzimit të qëlimit Çdo njerëj e ka pas për qëllim një herë në jetën e tij. Dhe kjo është tek të gjithë njerëzit, pavarësisht dëshirave dhe qëllimeve të tyre. Edhe pse ata pastaj dallojnë mes vetes në realizimin e këtyre qëllimeve. Dikush ka qëllime më të qarta, diku ka dikush ka qëllime më fiznike e kështu me radh, dikush ka qëllime më të ulta, sidoqoftë por ata kanë një emërues të përbashkët. Të gjithë synojnë të realizojnë një qëllim të caktuar. Dhe sikur që përmend rregullin, sa më vlen për të gjithë. Sa më i kristalizuar, sa më i qartë, sa më i praktikshmër qëllimi, aq rritet dëshira dhe dashuria për ta arritë dhe motivi shtohet dhe ambicia rritet. Në qofsë këtë rregull, vëllezër të nderuar, e kthejmë në kohën e ashabëve të pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Dhe të shumë sa ata në mësuan dhe që tjetër për dalim nga jo që në mësuan njerëzit për gjatë historisë. Njerëzit sa, për shambull, në qovë se dëshirojnë që të konsultuar me biografin e ndonjë njeriu të madhë. Atere këtë e bënë përshka kësaj ka qeni sukses shumë në pasuri dhe dëshirojnë që të ndjekin rrugën e ti si e fitaj e këtë pasuri dhe të bënë të pasur si kursaj. Apo ta konsultojnë biografinë ndokut për shkak të autoritetit të tij që e ka pas dhe ta ndjekin rrugën e tij për shkak të realizimit të këtij qëllimi që të bëhen më autoritativ. Nëse ne i kthehemi historisë e ashabëve të pejgamberisë sa sallam, atëherë ata çka lanë mësuan, biografia e tyre dhe jeta e tyre, që Allahu xhallehu ala dëshmoj në Kur'an për pastërtinë dhe fisnikrinë e shpirtave dhe jetrave të tyre. Un dua që përmes 3 shembujve shumë të shkurtë, që janë shembuj praktik, to a dëshmoj atë, atë parën që e thash. Do të rregulli, mbetet rregull, po nevojë na duhen shembuj praktik që të mësojmë në nën hijen e tyne si ta realizojmë kët shembull apo kët rregull të domosdoshëm për jetën tonë. Shembulli i parë është i një sahabiu të njohur që ka pasur emrin Rebiatu ibn Kab el-Eslami, radhjallahu ta'ala anhu, i cili nuk kishtën nga kjo bot asgja, nuk kishtën madje as shtëpi, nuk kishtën madje as një burim të furnizimit. Aj banante në gjami, si kur që bananin disa nga shok të pegamberi sallallahu aleyhi sallam, që nuk kishin strehim dhe nuk kishin burim të furnizimit. Rebiatu ibn Kab el-Eslami, radhjallahu ta'ala anhu, e kishtë të qëlimin shumë të qartë si qëfar duhet ajtë të bënë dhe i shërbën të gjdo ditë Muhamedi sallallahu a.sallem me atë që kishtë të mundësi nuk kishtë të mundësi të shërbën të si kurse bubekri a ku pasi kurse omeri mirë pa nuk e përja shtën të vetë nga këshërbim andaj qëfar bën të mërë të kove me uj dhe i amunësën të pegambiri sallallahu a.sallem që të mërë të abdes kët Një ditë për e ditëve, i dërguar i sallallahu a.s. deshit a shpërblej për shërbimin e ti. Dhe për e mëndën e kryotari i shtetit, halifeja, njëri maj madhë në shtetin musliman në atëku, po i thët njëri u të më dëvarëfër, i thët, selja rëbija, kërka, qëfar po dënë rëbija, qëfar po dënë, qëfar u a mërmendja, se do të sillej në kokën e këtij sahabiu për të kërkuar nga njeriu që përfillet urni dhe kërkesa e tij edhe në tokë por edhe në qiell. Një njeriu që kishte lirë të drejtëpërdet me Allahun Azza wa Jall, andaj një dua e tij mjaftonte që rebia të shndrojnë nga më i varfëri në më të pasurin. Apo nga me autoritetin më të ulët në njeriu me autoritet më të lartë. Kishë kët mundsi. Çfarë kërkoi Arabia? Sa es'aluka morafaqet tek fi janna ya rasul allah kret aya shka dëshiroj është që të jem shoqëruesi yt në xhennet muhamedi sallallahu alaihi ve sallam itha aw ghayra dhalik di shtet rakë sa kjo është kret pa mundësi që në kërkesën e dytë tash të kërkonë di shtetër nga sahabëra për së dyti mir po e kishte shumë të qartë çfarë kërkonte dhe dietarat islam kurë ka komentuar rastin e Arabisë kanë dhënë dobi të shumta. Unë dua që ti nxjerrë dy apo tri derisa ka të kaloj tek rasti tjetër. Të të Vllazët e ndëruar, Rabi ibn Ka'b al-Aslami na dëshmoi se njerëzit mund dallojnë poshtë detyrë më të mëdha mes dunjas e dhahiretit. Njeriun kët bot mund të jetë nga njerëz më autoritarë, nga njerëz më të pasur, më mendikim, më të dihur, më të fuqishëm, më të pushtatshëm. Por jo, do më zëshmërësht të jenë të tilë edhe në ahirat. Nga se në ahirat, ndryshojnë kriterit e vlerësimit, dhe ndryshojnë kriterit e ngritjeve dhe pushtërsimit të njerëzve. Andaj, faraoni ishte shumë i pushtetëshëm, ishte shumë me ndikim, ishte shumë i pasur, mirë pa Allahu Gjelle Gjelalu përmend për te se në botën tjetën në ahirat, do të jetë nga të poshtruarit, të nënçmuarit, dënuarit, Allahu na ruaj. Ndërsa Rabi ibn Kabil eshemi nga njerëzit e varfër, nga njerëzit do të thotë që nuk kishin as dhjetë i japin do kujt, jo diçtjetër, arriti që të bëhet nga njerëzit më të pasur në ahiret që të jetë afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk dihet Se si duket vendi ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga se Firdausi ku do të jetë ai në një vend të tillë e kanë ndërtuar Allahu me dorën e Tij dhe e kanë mbyllur, nuk e shohin as më laikët për herë të parë nderohen në robrit e Allahut xhallahu ala për ta pa atë vend. E aty afër ti është Rebia. Shikon nga pozita e kësaj jete, këtu në një pozit që nuk pagohet me asgjë, me çfarë arsye? Nga se e dinte, e kishte të, të qartë qëlimin qëfar po dënë, të kristalizuar, e shete para vete, dhe sa so herë, për mendej diqë, në raport me qëlimin, me dëshirat, me kërkesat, gjithmon i shfaqaj qëlimi ti i qartë, pa asë një migullimi, pa asë një hamendje, kërkën të atë që nuk mund bletë me pare, e asë të fituat me pushtet. Prandaj, dy herë i tha, qëfar po dënë, Tha morafe ka të kefil gjenne Dëshyraja i dërguarja laut Të jam shëqrusi ty në gjenet Shëqrusi i ytë në gjenet Tha eva gajre dhalike tjetër Tha asgjë, këtë vëtë me dua A kemi ne të qartë Dhe zëndëruar Qëlimin ton A është i krysalizuar Dhirin këtë mas Që tjetë qëlimi qëlimive tona Që tjetë gjithmonë paranesh Natën dhe ditën Ka do që të cilëmi Ta shojmë se ne këtë dojmë Dhe gjithë gjë në rrugën e razimit të këti qëlimit në duket e lirë dhe gjdojgjë që e humbim por duke humbër atë humbim mundësin për të rritat jetë në duket shumë e shtrajt a është këtë gjendje unë apo shndryshe këtë në mësua në sapë të pegamberi së sëllëm rasti i dytë dhe zëmë dëruar është rasti një gruaje që ishte esmur ajo gru vuante nga epilepsia paramendoj një grua që be fas rëzohet Befas e humbëve dijen Befas a livanoset Para familiarve, para femive Para njëzme rrug Ishtë e situatë të vështir Beqanëresht në korat kër medicina nuk Shquej me ndë një zhvillim të Theksuar si kur që është sët Shkajt e këpjegamberi sa o sëm dhe i tha O i dërguri Allahut Unë vujen nga kjo së mundje Qëfar i tha pjegamberi sa o sëllëm Shkajt asht pa e vendus para Një sfide shumë të madhe Nuk mund ta kalan këtë svid, askosh, pas aj që e ka të qartë që ka pëdanë, e ka të kristalizuar që limin dirin mëstë madhe, që nuk ka për balti as një mjegull. I tha, In shiti laki në qovë se dëshiran e lusë Allahun për ty dhe shërosh, në gjavë dhe ndërum, Muhammedis A.S. po i thotë në qovë se dëshiran e lusë Allahun për ty dhe shërosh, Akaboi junakë jo grupot tonte po, a do të shkojnë te xhehenemi po tonte po, a do të konsideroj këndon një shkele po tonte po? Jo. Shumë thjesht. Po të thonë ti pejgamberi sam, a don të më lutë Allahun azhgal që më të ikthy borxhe, çfarë thua ti? Qish jo, këtej halalësht. Doja pejgamberi sam, Allahu ta çan, çka thua ti? Po, ose për ska do qof tjetër. Po ndalei këtu pejgamberi sa sallam, padyshim se përgjigjja e kësaj gruaje do të ishte poja rasulullah. Çeram mirë po kur e shpalosi ofert në dytë, thë e u sabër t'i fele ki lë gjenne, apo në qovë se bën sabër e ki gjenetin, pa sa u përmen kjo, u harrua së mundja, u harrua kërkese e parë, thë asë bëruja Rasul Allah, a të i dërguar i Allahot, a në lejek të parën, me i herë, jeke, mos me përmen mu, do të bëj sabër, por lutë Allahun azogjallë që kur të rëzohem, mështë në qplohet koma e halë ku të mashohin pjesën që nuk bënë me ma pa, se Allahun ma ka bërë haram. Shikaj e që si në mësojmë kështu. Kërkan që kur të rëzohet nga livanosja mërë syje, mështë i shplohet, mështë i shpalohet këmba. Mështë i duke dish nga jo që Allah e ka bërë haram. Dhe këtë rast, blëzën dë ruar, kur njërja e për të dimunësi, Wallajveq, aj që shumë të qartë e ka që ka pëdonë Dhe edin qmimin e asaj që kërkon Mund tje për parësi diçkahit Para shëndetit të ti Apo tje për parësi diçkahit Para rahatis të ti Para komodit, komoditetit të ti e kështë të më radhë Dhe rasti i tretë që nuk pëdu me dhëgjatë Ka se këtu e në shembuj praktik Ska nevoj për komen ma tepër Por ndua vetëm që për përkujtim Të adho këtë letë në ruar Që ne të mundohemi në njën e praktikë që kanë shkërirën këtoq dhe në ndihmën e rregullave të parë që e cek atje të munduemi ta përmirësojmë cilësinë dhe cilësinë e raporteve tona me Allahun azhuxhel. Rasti i tretë është dhe me këtë e përmbylli këtë pjesë të kësaj hutbe. Vëllezëndëruar, në luftën e Uhudit vdesin shumë nga ashabët e pejgamberis sa sallam. Njëri prej tyre që vdes ishte baba i Xabirit, Abdullah el-Bajali radiyallahu taala anhu. Vdesë Baba e Jabir, Jabiri të sahabit Njori Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u vron në luftë. Dhe kur vron u ngrit shpirti i tij tek Allahu Azza wa Jall, na lajmëroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një ngjarje shumë interesante që u zhvillua pas vdekjes së Abdullahit. Allahu جل و علا ka t'njirë ovllat nderuar. Aty çka do të mëson Allahu Azza wa Jall mëmoni rreth para dallë me thonë, aty çka do të mëthonë? Allahu gjallewala e mori këtë robë dhe i tha O robijem Kërka që ka pëdan Qa po lip Te e kello në shpirtin për mu Apo Ke jetu për mu Në ke ndëgju mu Ta shkërka Në spedim Në speshojmë këtë dialog Por për lejmëran kush Aj që lejen të ikuan il hewa Aj që sflat nga hamendja Por të dhe nga shpalja që i shpalët Allahu i tha lip Qka lipi, abdullahi? Qka lipi? Çikaj Vladimir. Çikë është shenja e një shpirti fisnik, e një shpirti bujar, e një shpirti të pastruar. Çfarë lypi? Abdullahu. Allahu po e thot lyp creators halal tash. Sa ai po e thot lyp. Kamusinërmetun lyp të libër shikat yakë zban se është e jamja, sun tallot huja. Apo, deshot tek Allahu kur të lyp, a mund të thot Allahu sun tallos se është e jamja ose e huja? S'ka te Allahu huja. Apo e tërës te ti. I tha Abdullahit sel lëp tha o zoti jam kërkojt të më kthesh në dunë një herë e çamëlim dunë edhe pak më me hëngër e me pija tha kthem dunë edhe një herë që eljerd vrona po të për ty i kam mirë të zg pak një herë vroj për allahun asgjë edhe një herë vrona për ty o zot se ko ka mirë për ty më vroj çin ka mirë për ty me jetu çin ka mirë për ty më, jetu, që një për ty më sakrifiku vallahi kjo është madh histori Historia nuk një kësi kërkesa, kërejt histori në shletoje, nuk gjonë si Abdullahu, nuk gjonë njëri që Allah e ka borat në gjenët, hëtë këthë me dhë njën të lashe se kë ka mirë për të i mërnu optën. Nuk gjonë kësi njerës, si gjenës, televizaras, libras, kur një histori, së një histori e kësi njerës. Për dhe në duhet, thasht, të përzim këtë regullë që të si kam fillim, me këta shambu i praktik, për të përmësuj për të ngrit një vilën e gati shmëris, për të sakrifiku për Allahon Azojel, Allaho thëja, kjo zvan, është problemi që është një, një, një, një prëmtim i maherëshëm, unë e kom prëmtu se kush del për atyit, s'kthejet mo, për mështë ishte kër prëmtim, me jetë kësha këthuj, opta. ka thunë Allaho Gjellewala, kush del për i këtujt, nuk këthejet mo, opta. nuk këthejet gjabiri, baba i gjabiri nuk këthejet për Me shtu deregjën gjenet E që ka të mërmeni ata që kërkuen për me dole për i gjenimin më këthu dhe i herë Ku shkon kërkesa atyre A tërë tha o zot jam Masi nuk qenë ka mundësia Që të këthejmë dunja për sëri E kam një kërkes të, të tërë po, përshrytzoj rastit Qëta është kërkesa e radhës Tha, lajmëraje Muhammedin sallallahu alësallem Që të lajmëran umetin e ti, neve që ka prej në gjennet abdullahi, ju qënë në sihat juve o musliman apëtër. Thot, të regaja këtë rast Muhamedi s.a. dhe ndërime që mi këdhon mu, që përshëndet, që ja u përcilu me të të vetë, se kështu Allahu i ndërën ata që jetojnë dhe desin për ta apëtër. A ki të qartë që ka pëdën tash? A po ala ka mjegula? A din që ka dush me lypë, në që se vejt një kërkes në dunjë e ki? Kështë ajo çka e bën një jetë kualitative vëzni apo. Kjo është ajo që e bën një cilësore. Jo kualiteti ushqimit e i veshjeve i pijes, wallahi billahi. Një jetë e bën cilësore. Një jetë e bën kualitative kur një njerëj din çka po don dhe ajo çka dëm është me arritnacin në Allahu ta xogjel. Çi kë ka jetuarn kët botë, është kënaqë edhe këtu. Dhe do ku kënaqëtu e ka pregaditur vetën e ti për kënaqit e pa numërtata dhe të pa përfunduara, të përhershme njetin e Allahut tazuvajal. Ellë sallallahu ne mënduar që të gjitha miedullat dhe rat që çndrojnë mes neve dhe qëllimi që duhet të marrit Allahu i largoft. Ne na bof të qartë, ta shohim xhenetin sa bëja kshëm dhe duke e parë të qartë të motivohemi, të ecim, ta dojmë në masë të madhe realizimin e këtij qëllimi. Allahu na i falë mëkatet tona, kërkoni falen nga Allahu xhallahu ala që Allahu ju fal nga se Allahu xhallahu ala është falës dhe është mëshirues. Elhamdullillahi, Rabbil Alemin, salatu, salamu, ala ashrefi, lëmbijai, wal mursalin, nëbijin e Muhammedin, ala alihi, u ashabi, u mëntebja, u mbi ihsan, ila, u middin. Dhe zëndëruar për përmbyllje, vetëm edhe një fjallë. Jeta që ne jetoj mësad, si kur që po e dini, dhe po e për e tani, është arrethuar me dëvërtet me sfidat e lojlojshme, problemet e ndryshme, këto mund të jenë edhe të natyrave joshse që të tërheqin ty të zhvendosësh nga rruga e Allahut le valla, por mund të tinë edhe të natyrave ngulfacse që të shtojnë të larhtë edhe problemet. Asnjë natyrë, pe këto dy natyrave të problemeve, as të parna as dytën, nuk mund ta kalosh me sukses nëse qëllimin në e kit më gulluar. Edhe ky rregull që ka të bëj njëjtë sikurse rregulli i parë. Andaj rregulli i parë cilëste, rregulli i parë është se sa më i kristalizuar, sa ma i qarë qëlimi, dëshira dhe dëshuria për ta arritë është shumë e madhe, apo se po e shëtë që ka pëtë pratë. Sa ma e madhe dëshira, atër motive dhe stimulimi dhe ambicia është më prezente. Sa artë e gjindë vetën të lodur, traskapitur, ju të gatë që më shkutër e qëlimit, dhije që si e të e po mirë e pëtër. Ka në vitë pas trojët pas qyria, ta shë është mirë. Dhe regullin fund që e thashë, nuk është i qartë, nuk është i krysalizuar. Atëherë, do të kemi problemen të kalimin edhe të problemet të kësaj bote e më stasin problemet të botës jetër. E mes dy regullove që i tsejka, të parin të fillim edhe të fundit që ndrojnë tri shemuj ashabve të pegamberi sasërëm që duhet të jenë udhërëfysi jonë dhe duhet të jetë ndriqua si jonë në jetë në kësaj bote për të ditë se si të jashtojmë jetës unë vlerën që nesër kur dalim të regu në Allahot të kushtojnë pak mashtrajt. Kjo është e që ka duhet me boti. Ti nesër ki me ushitë të ka Allahot gjëllevala për gjenet. Apo, e Allahot ka prunë këtë dunja të janë gretë të zhvlerën vetës tënde që nesër të kushtosh mashtrajt. Kushtën mashtrajt, në qofë se e dinë se që ka pëdën me blejë me këtë shpirë që Allahot të ka dhënë. E mësë mirë dhe mësë drejti, thashë në mësuan k asabte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam and ne alusim Allah në mërnuar, si kush ne madnuar sikurse na ka msu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se kush tri herenditje para ne tri herenditje Allahu dini ka thon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kush tri herenditje disa transmetime shtat herenditje e lut Allahu xhel le ualla qe t'i jap xhenetin dhe lut Allahu qe t'haru nga xhenemi xheneti thot o Allah b'n banor timin e xhenemi thot largoj a zot prej meje para më të lviz, krijesa gjigande e lviz me tri lvizje të buzëve tua. O Allah, na jap xhenetin dhe na ruaj nga xhenemi. O Allah, na jap xhenetin dhe na ruaj nga xhenemi. O Allah, na jap xhenetin dhe në ruen na ruaj nga xhenemi. Ne mundsoj zot e gjithësisë që gjithas provat dhe sfidat e kësaj bote, ti kalojmë me sukses duke i pasur sytona gjithmonë të kthyera dhe të ngulitura në qëllimin më të lartë, sikur që e kishte Rebia e Jabiri e Abdullahi të tjerë nga sahabët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai sallallahu e manduar që muslimanëve kudo që janë Allahu xhalla wala tundihmon, të zbratn mbi ta qetësinë e rahatin. Ai sallallahu e manduar që çdo musliman që është i uritur, Allahu xhalla wala ta ngop, dhe çdo musliman që është i zhveshur, Allahu xhalla wala ta vesh, dhe çdo musliman që është i friksuar, Allahu ta qetson dhe ta rahaton. Ai sallallahu e manduar që Allahu xhalla wala ta ruan derën e motrave tona anë mban botës kudo që janë ato. Ai sallallahu e manduar që fëmijët ta ne pleqtën, Allahu xhalla wala tiruan e ti mbronë, e ti siguranë, dhe e lësë Allah në gjallewala që vendin ton të arruan nga sprovat, nga të lashtë të ndryshme, në e pa Allah mirësjeni, rahatin, familit tona, në vendin ton, në shoqyrin ton, në arruan Allah në gjallewala nga pasojat e mëkatëve të mendjelehdve, të atyre që nuk ja kanë frikën Allah në gjallewala, Allah në arruan nga pasojat e këshijet e vëprimeve të tyre. Mëka që i dho fund edhe e thema që Allah në gjallewala e ka thënë në Koran,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 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ في حَمِيدٌ مَجِيدٌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهُ أَكْبَر